La Rochefuko hau zoak, edo Angeloko iriguneek ezagutuko dituzte erallaketan agusiak. Angeloko aurpegia osoki ki asmoa du bera uzapezak, taldi gintaldi programan jakinarazi zuen bezala. Ora arteko irigintza politika kritikatu du eta kontrolatu behar zela, ora indigoiti ejandu. Cent e plazacha je pense que c'est aujourd'hui on a la chance d'avoir une ville certes un peu étalée mais c'est une ville jardin où on a beaucoup de verdure je pense que c'est ça qu'il faut privilégier voilà moi bon, je pense que aujourd'hui il faut agir et pas subir Angeluko ergia edatua da, BAB torbideak zeharkatzen du eta komertzio gutxi ditu. hiru hau zoaetan, sede berdinarekin eramanen dira proiektuak, bizi kalitatea segurtatu. Zutar hau Donostiako arkitekta kabinete batek eramandu proiektua. Nuria Esteban entuten dugu, xama zuzu kabinetekoa. Zutarren beharrezkoa dena da, zentralitate bat bilatzea. Oain, auzoa ez daka ez daka zentroa, ez, e, dia, etzebitzizazko, baina ez dago plaza bat, ez dago ekipamendu bat hor bat jendeak biltzeko, ez? E, oko emertzioak, e, ordun zaiatu gean agetan da, zentro hori bilatzen. Zentro bat egiteko, ez etzebitzitzak egon behar dira jendea behar dugu. Hidurogoi etzebitza ere kiko dira, zutarren, presio moderatuetan eta jabe gora eltzeko laguntzekin, frontoin baten inguruan moldatuko da osoa. Orokorkiago, hau zapesa kirigintza kontrolatzeko mugak ezagena ditu plan baten bitartez, angelu ez da din gehiago izan miahitze eta bayona arteko pasabide bat sur la volumétrie, sur la hauteur des immeubles, sur la, le positionnement de de, de l'immeuble sur la parcelle, par exemple celui à RDU 110 pour retrouver des, des ouvertures en tout cas des poussées et des couloirs verts et d'être sur un boulevard urbain et pas sur quelque chose de, de comme un tuyau où on va très vite de Bayonne à Biarritz. ere, angelu arguziek hiru proiektuan berri ukan dezaten, erriko etxea inziniana proiektua na etriaien ekogune bat plantatua izan dela, erritarren iritzia eta oharrak biltzeko aukera izanena da.